وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين أمنتقوا الله حق التقات ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين أمنتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعيد الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma abad fa inna khayr al hadithi kitabu Allah wa khayr al hadihadu Muhammad s.a.w. wa šar al umuri muhdefatuha wa kulla muhdefatin bida' wa kulla bidatin dalale. Bilježe Buhara i Muslimus Vada Asahiha poznati hadis koji govori o nekoliko tema jako bitnih hadis od Abdullah ibn Mes'uda radi Allahu anhu u kojime kaže Abdullah ibn Mes'ud haddata na Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam vahuwa as-sadikul masduq <coughs> kaže govorio nam je Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam, a on je onaj koji govori istinu i kome se vjeruje Pa je naveo riječi poslanika s.a.v. u ovom rivajetu od Abdullah i Mesuda. Zastog, zašto kažem u rivajetu? Jer je ovaj rivajet hadisa najrašireniji i učenjaci najviše uzimaju e, zaključke i rezultate i izlače propise iz ovog hadisa. A to je u stvari da hadis govori o prvom dijelu koji govori o fazama stvaranja insana čovjeka, misli sa utrobi, utrobi majke, u, dok je u stanju fetusa. Nakon toga eh, hadi govori o udahnjivanju duše, što ima svoju posljedicu na mnoge mesela vezane za, za abortus, za klanjanje dženaze, I slično. A onda hadi završava na kraju e, ovo za udahnjivanje duše, znači tu je, je vezana također tema vezana za kader, dijelimično, dok završeta završetak Hadisa govori u potpunosti o kaderu. Odnosno, da se dijela vrednuju po završecima. Dijela naša na Dunjaluku i breti je u onome što ćemo imati e, na čemu umremo sa zadnjim dijelima. Pa da krenemo redom da prvo na arapsko navedemo hadis, pa onda e, u detalje spomenemo o čemu govori ovaj hadis. On je jako bitan, do jer je bitan da ga je Imam Nevevi svrstao među prva 4, odnosno četvrti hadis po redu u e, svojih 40 nevijevih hadisa, tako takozvano 842 hadisa. Njegova važnost se vraća na to, znači što je on što je na njemu izgrađena vjera. Jedan od 40 ili 50 hadisa na kojima je izgrađena ova vjera. Znači govori o velikim krupnim pitanjima ove vjere. I zato bi ga trebalo poznavati svaki musliman i muslimanka. Makar uh, u značenju i onom što, što sadrži hadis. <clears throat> Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Inne ahadakum yudžme'u halkuhu fi batni umihi arba'ine javme nutfe. Kaže, zaista stvaranje nekog od vas u utrobi njegove majke biva 40 dana nutfe, nutfe misli se na kap sjemena. Suma je kuno aljaka ten misla zalik. Zatim kaže, bude aljaka, a to je ugrušak, misla zalik, poput toga. Thume je kunu mudga ten misledalik i zatim kaže bude ugršak komad mesa, pardon, bude ugršak mesa, mudga, poput toga. Sa ovim hadit završava, znači te, te tri faze stvaranja čovjeka u utrobi majke. U naslom hadisa kaže, poslanik sallallahu sallam, Thume jurselu, Thume jurselu lahu ilaihi melek, A zatim, kaže, Allahšanu poslali njemu meleka. Meleka za udahnuće duše i pisanje ovi stvari odrede. Kaže, fejum fehu fihi ruha, pa kaže, melek mu udahni dušu. Naravno, ovdje, ovdje se poslalja pitanje dali je duša stvorena prije, prije ovog tijela fetusa, ili istovremeno stvorena sad kad je treba udahnuti. Jelduša duša je prije ili stvorena istovremeno. Wa yumaru bi arba'i kalimatin inare disse. Inare disse četiri riječi, odnosno a, riječi odredbe. Bi katbi rizqihi wa 'amalihi wa Kaže da se sapiše njegov rizik koliko je, koliko će biti opskribljeno na dunjaluku. O ameluhu šta će raditi, koja će djela imati, eđeluhu koliko će dugo živjeti, šakijuna u sajid, hoće li biti nesretan ili sretan, odnosno hoće li biti njegov završetak nesretan da završi u džehennemu ili će biti sretan da će završiti u, u džennetu. Što znači da ovim hadisom već uh, utrobi naše majke, kad smo utrobi majke, već se uh, zna, već je određeno uh, da li ćemo završiti u, u džennetu ili u džehennemu. Fawallahi allazi kaže tako mi uh, onog božanstva kojeg nema drugog in ahadakum la ya'malu bi'amal ahli jannah zaista neko od vas radi djelo ostanavnika jannetlia hatta ma je baynahu bejnehu baynaha illa dir'un tako kaže da ne bude između njega i uh, janneta koliko jedan lakat fayasbiqu alayhi alkitab pakaje pa ga pretekni odredba knjiga faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhulunha pakaje paradi pretekne ga znaci ono sto me zapisano paradi dijelo stanovnika nara vatre i uđe u nju za tako, bude u vatri Va aina ahadakum la yamalu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu baynahu wa bayna alladhi ra fayasbiqu fe jamelu bi ameli ahli džennefe jedhu luha. A onda suprotno kaže, zaista neko od vas kaže, radi dijelo stanovnika vatre, sve dok ne bude između njega i nje koliko je lakat, pa kaže, pa ga pretjekne njegova knjiga odredba, ono što je određeno, pa radi dijelo stanovnika dženneta i uđe u džennet. Hadis, kao što smo rekli, je Međutim, imamo drugih rivajeta ovog hadisa. Oni će na bit bitni kada dođe mesela vezana za udahnuće duše. Dok u ovim drugim stvarima, uglavnom, se slažu hadise. Znači, hadis govori od ovim cijelinama koje smo već spomenuli, pa ćemo krenuti redom. Prva stvar o čemu govori hadis je o, da se insan stvara u utrobi majke, odnosno prolazi kroz tri faze Kao, kao što su navedene ovdje. Znači, nutfa, kap, sjemena, uh, uh, alaka, ugrošak i mudga, uh, komad mesa ili gruda mesa. Znači, te tri faze, uh, kroz te tri faze prođe uh, stvaranje, formiranje fetusa u utrobi majke. Uh, ovu stvar, kada smo imate hadisu, potvrđuju i kuranski ajeti. I zaista je ovo od nadnaravnosti ove vjere. Poslanik, sallallahu alaihi sallam, nije mogao znati ove stvari, kako se to dešava u, u utrobi majke, da dijete prolazi kroz ove tri faze i to da je ovako precizan način da opiše. I narodno poslanik, sallallahu alaihi sallam, prenosi eh, od Žibrila ono što je došlo u Kuranu, što se potvrđuje također, što je spomenuto u hadisu, da to bude rečeno u ono doba kada to nije bilo poznato, to spada znači, u nadnaravnosti, eh, ove vjere znači zna što je nemoguće da je to znao sam poslanik sallallahu alajhi wasallam niti je mogao nikog drugog uzeti. Došlo u nekoliko ajata, pogotovo surel mu'minun i sure hadž, gdje se potvrđuje u ovoj faze stvaranja. Kao što su uh, sure sure hadž ajat 5: "Kuntum bas", o vjernici, o ljudi, pardon, o ljudi, ako ste, uh, ako sumnjate u oživljavanje, proživljenje, fe inna khalaqnakum min turab, mi smo vas stvorili od prašine. Misli se od Adama. Adem je stvoren od prašine od zemlje, a onda nakon adema ljudi se razmnožavaju preko sjemena. Thumme min nutfe, a kaže, a zatim od kapi sjemena. Thumme min alaka, a zatim od ugroška thumme min mudga. A zatim kaže, od, od grude mesa, komada mesa, muhalakatin vagajri muhalaka. Muhallaka znači ona koja daje izgled stvorenja, ovom pitanju insana, daje mu izgled, znači ima udove, ruke i noge i glavu. Va gajri muhalaka, to govori se o komadu mesa, znači može biti komad mesa onaj koji daje izgled djeteta, a to znači ima glavu, ruke i noge, ili gajri muhalaka da nema to, znači bude komad mesa, a nije se još formirao izgled insana, Linobejene lakum, da bi vam pojasnili do kraja ajeta nas interesuoju ovej faze koju se spominute. Takožu sura l-mu'minun summa ja'an naho fi qararen makin. Prije toga, na početku, ajet prije toga, ker ulegada khalakne l-insane min sulalati, min ti mi stvarimo čovjeka od od glini, od zemlji, summa ja'an naho nutfetan fi qararen makin. Zati nismo ga kažu učinili Kapi, kapi sjemena odnosno stvaramo ga od kapi sjemena fi qararimah qararim, inači na sigurnom mjestu. Neki učenjaci sa ovim sigurnom mjestu dokazuju uh, zabranu abortusa. Učenjaci Maliki, malikijsko meza zabranju uh, dokazuju sa ovim dijelom ajeta. Kažu sigurnom mjestu. Ako ga mi učinimo uh, kap sjemena nesigurnim time smo ga kaži, time smo jel, uh, narušili to što je došlo k uranskom ajetu, odnosno činimo nešto što je grijeh, a to je abortus to je njihovo dokazivanje znači jedini mezeba četiri mezeba koji dozvoljavaju abortus to su ali zabranjuju abortus u svim fazama su malikije ostala tri mezeba svi dozvoljavaju pohanabilim abortus je dozvoljeno da se učini do u prvih 40 dana dok je kap sjemena postala dva mezheba hanefijskom i šafijskom dozvoljno da se učini, da se učini abortus sve dok se duša ne udahne kod djeteta. I ovo su stavovi učenjaka mezheba. Ovo navodin iz razloga, znači da znamo, da smo svjesni toga i da potenciranje toga da Islam strogo zabranje abortus to nije tačno, to je krivotvorenje na ovu vjeru, to nije tačno, znači prvo širijetske argumenti ne ukazuju tako decidno, precizno a i učenjaci u Gomeca se razišli na ovo što sam prilike rekao. Znači, ta tri poznata stava. Da nije nikako dozvoljeno na čemu smalikije, hanabil je dozvoljeno prvi četrdeset dana i šafij i hanefije da je dozvoljeno eh, dok se ne udahne duša. E se, ostaje pitanje kada se udahnjuje duša. <kuh> kaže, alaka. kaže, zatim stvaramo od kapi sjemena aleka, aleka to je ugršak, فَخَلَقْنَا لَلَقَبْ مُدْغَبْ a onda kaže od od ugruška stvaramo uh, grudo mesa komad mesa فَجَعَلْنَا لِلْمُدْغَةَ عِذَامَ a onda od od komada mesa u njemu znači stvaramo kosti فَكَسَوْنَا lahma, a onda kaže kosti kaže obložimo sa mesom ثُمَّا لَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر a zatimu kaže uh, damo, stvorimo ga u jednom drugom obliku stvaranja a odnosno po od mnogi učenjaka misli se vode i to ispravno zatim udahnemo dušu i postane znači drugo stvorenje odnosno postaje tek onda postaje insan i pravo stvorenje sa da da uučem duše fa tabarakallahu ahsanu al-khaliqin Allah najbolji od onih koji formiraju najbolji od onih koji filmiraju i oblikuju. Ako bi preveli doslovno, najbolji od stvaralaca, ispalo bi da imaju drugi stvaralaca mimo lažišanu. A lažišanu, onaj koji stvorio sve što postoji. Uglavnom, znači, ove faze stvaranja su potvrđene kuranskim majetim je došlo u ovom hadisu. I oko toga nema dileme. Uglavnom, većina učenjaka, kada govori o ovim fazama, stvaranja e, e, fetusa odnosno prolaska soste kroz tri faze tri navodi i zaključuje na osnovu ovog hadisa Abdulah ibn Mesuda nakon što su složni jel učenjaci znači ovog ummeta su složni da se u, a, duša udahnjuje nakon što fetus prođe kroz, tri, kroz ove tri faze a onda se a, imamo jedneko lagano razilaženje oko toga kad se usvaru dahnje duša Većina učenjaka je naglasila, tačno, ićma učenjaka je na tome, znači da je da se u dađenju duša nakon ove tri faze. Razila se oko toga koji je to period. Većina učenjaka je uzela radići po hadisu Abdullahi Mesuda, kažu, spominuto je ovdje 40 dana u hadisu. Kaže, pošto je spominuto je 40 dana, kaže, tri faze po 40 dana, kaže, to je 120 dana znači kažu udahnjuje se duša nakon što provođe 120 dana to je većina učenjakovog umeta to naglasila u svojim knjigama da ne spominje znači, da ne spominje znači, skupinu učenjaka čak jasno su naglasili poput i mama Nevevija i drugi učenjaka koji kažu ka, kaže, imam Nevevija, složeni su učenjaci da se duša udahnjuje poslije 4 mjeseca, odnosno 120 dana da, to isto potvrđuje i Kurtubi u svom komentaru muslimovog sahiha, kaže, učenjaci, učenjaci se nisu različni oko toga da se duša odahnjuje poslije 120 dana. I njima je, dokument, ovaj, njima je dokaz pardon, njima je dokaz ovaj hadis, od Abdullah i Mesuda, gdje oni kažu, u hadisu je kaže, jasno došlo, kaže, kao što je tekst, kaže, ina ahadakum izma khalqu fi batnihi 40 yoma nutfaka ji stvara nekog odaz bio u utrobi njegove majke 40 dana u obliku kape thumma yakunu alaqam mithla zalik a zatim biva zatim biva ugrušak poput toga kažu poput toga misli se na 40 dana još 40 dana Suma je kuno mudra, zatim komad mesa, Mislim, da kaže, zatim, zatim biva, kaže, komad mesa, Mislim, da poput toga, kaže, još 40 dana. To je jedno mišljenje, najrašerenije, najpoznatije, jasnostno glasuje da biva, da biva, znači, udahnuće duše nakon 120 dana. Po ovom mišljenju, na čemu su Hanefije i Šafije koji dozvoljavaju abortus dok se ne udahni duša, po je dozvoljen abortus Znači, do 120 dana trudnoći. Drugi stav učenjaka, i ovdje se malo za sakomplikuje stvar, drugi stav učenjaka je na tome da, u stvari, i oni su složeni da je sudanje duša nakon tri faze, međutim, kažu, to nije nakon 120 dana. Što? Što nije nakon 120 dana? Kaže, zato što, što imamo, kaže, rivajete, druge rivajete koje bilježi muslim u svome sahihu, nakon što je navajao ovaj hadis u svome sahihu, navajao i druge rivajete. U tim rivajetima je, kaže, došlo, došla je riječ koja ukazuje, i došlo više, znači više rivajeta, više tih hadisa. U tim hadisima se, kaže, iz tih hadisa razumije da u stvari nije u pitanju 120 dana. Prvi od tih hadisa. Na ovom, na ovom stavu učenjaka, znači manja skupina, O savremu učenjaka koje je taj, taj stav najviše zastupao i zagovarao je poznati jemenski učenjaka Abdu Međizim Dani koji kaže da se duša udahnjuje eh, otprilike negdje između 50. i 60. dana. Znači pred kraj drugog mjeseca trudnoći. <hums> Šta mu je dokazat to, odnosno to je skupina učenjaka? Jer skupina učenjaka ovog umeta i, i prije prije ovi savremeni učenjaka, kažu, znači, žmaj na, učenjaka na tome da se udahnjuje nakon tri faze. Kad te tri faze tačno budu, neki su prešutil, a neki su tačno značili da je to 120 dana. Vidimo, znači, da je ogromna ralska. Ogromna ralska, između toga se duša udahni 50, između 50-60 dana i između 120, znači, upola prije se udahni duša po drugom stavu učenjaka. Šta im je dokaz? Dokaz im je, znači, imamo tri, tri nekakva rivajeta, Uh, u, uh, u muslimu, sve tri su u muslimu, u kojima je došlo uh, došla određena riječ koja, koja u najmanju ruku malo remeti ovo poimanje koje je došlo u hadiso od Obdulhahem Mesuda. Naime, uh, prvi rivajet je također od Obdulhahem Mesuda, znači drugi rivajet, biljež muslimo u kojem je došlo, da odmah odma ću govoriti na, na bosanskom, da ne, ne govori na arapskom, kaže, zaista stvaranje nekog od vas Biva u utrobi njegovoj majke 40 dana. Kaže, zatim biva u tome, u tome, fi i daliko, umjesto ono mislo daliko, prije to ono rivajetu, mislo daliko poput toga. A ovdje kaže, fi i u tome. Kaže, zatim biva u tome ugrošak isto toliko. U tome, šta u tome? Kaže, ovo u tome se vraća u onih 40 dana. Zatim biva ugrošak U takođe ti će 40 dana. Kaže e, zatim biva fi dalik u tome u tom periodu znači. E, mudra, komad mjesa isto toliko. Kaže a on da Allah pošalje meleka. Kažu e, znači e, ovo je nam kaže najjači argument u stvari da onom pretondrivatko i mutefako na lehi e, da znači, da se ovde pojašnjava taj detalj da nije da se ne misli tamo da je 40 dana Kom, a, a, kap sjemena, pa ugrušak 40 dana, pa komad mjesa 40 dana. Nego kaže a, sve, tri, sve tri faze se u stvari dešavaju u prvih 40 dana na osnovu ovog rivata u mesuda. Suda. A, nima da je ovo ogromna ralska između razumivanje prvog i drugog. Također hadis kaže koji ukazuje na to, e, drugi hadis kao argument zato, to kad ga muslimu svoju sahihu nakon ovih hadisa što spomina, to je od Hoseife radi Allahman u kojem kaže da je poslani Salam Salam rekao, kaže, uđe melek kod kapi sjemena, kod nutve, nakon što se ona smijesti u materici, kada prođe 40 ili 45 noći. Pa kaže, o gospodaru, nesretan ili sretan? Pa se zapiše. Zatim kaže, gospodaru, muško ili žensko? Pa mu, se, pa mu se kaže, dijelo zapiše, trag, eđel i risk. A zatim mu se zatvori, kaže suhu, suhufi i ne da uh, ne dodaje se u njima niti oduzimaišta. Ovaj hadis, šta je on došlo sa novim? Da se ovdje spominje, nakon 40-45 noći da dolazi Melek, da, uh, znači, da one četiri stvari da se odrebe zapišu. A prije to, doma, da smo dolazim da Melek kada dođe, da se zapišu one četiri stvari, ovdje spominje, više od četiri, uh, da tad se udahne i duša. Pa kaže, razume se da ta tad udahnutija duša čim je došao da napravi odredbu, da učini odredbu tom, tom fetusu. Također to potvrđe kad radijs treći od Huzeefe koji bilježi muslim u svom sahihu, koji kaže, poslanik sallallahu alaihi sallam, kada nutfetu, kapi sjemena, prođe 42 noći. Allah joj pošalje meleka, pa je on u obliči, načinio je sluh, vid, kožu, meso i kosti. A zatim kaže o, gospodaru muškoj ili ženskoj i tako dalje slično prije to nomadijsu. Šta je ovdje argument? Da se spominje, znači, da se načini fetisu sluh, vid, koža i meso i kosti. A, a mi znamo da je to mudga, to je zadnja faza. Znači, nakon 42 noći spominje se da mu se načini meso i kosti, što znači da se to tad dešava. Da je već u tada u toj trećoj fazi, A iz prvo prvog hadisa i prvog stavučenjaka se razumijeli da je teča faza tek nakon 80 dana. A ovdje se spominje 32. dan. A kaže, to potvrđuje ovo stvaranje kože, mesa i kostiju. Se spominje u onom ajetu koje smo malo pri spomenu u suri El Minun u koje je došlo. Kaže, pa onda kap sjemena, kaže, ugroškom učenimo, pa zatim od grudu mesa stvorimo, pa od grude mesa kosti napravimo, a onda, kaže, kosti mesom zaodijenimo i poslije ga kao i drugo stvorenje oživimo, znači, udahnemo dušu. Kaže, znači, iz ovog se razumije da se sve tri faze stvaranja, znači, kap sjemena, ugrušak i komad mesa, da se dešavaju u tih prvih 40 ili 45 dana. A ovo što smo rekli, znači da mu se uh, Halkan Ahar, uh, a zatim, kao što je prevo besni Korkut, kaže, uh, kao drugo stvorenje ga oživimo, kaže, u stvari misli se da mu se udahne duša kod mu fesira. Kaže, time udahnuće biva nakon 42 uh, dvije, ili 45 noći od začeća, shodno hadisima, tekstova hadisa. <hle> Također, to podupire hadis koji bilježi muslim u svome sahihu od Enesa radi Allahom. U istom, znači, na istom mjestu gdje je spomnio sve ove hadise. U kom također je došlo, zaista Allah zaduže, da je poslani sam sa Allahom i rekao, zaista Allah zadužio meleka za matericu, kaže melek gospodaru nutfekab, sjemna gospodaru alaka, gospodaru mudga, Pa kada, kaže Allah, ove tri, tri faze stvaranja, kaže Allah tjednije stvori od njega stvorenje. Mele kaže gospodar muško ili žensko, nestretan ili sretan. Što kada se ovaj, ovaj rivajt hadisa spoji s onim prethodnim, znači spominje se ovde da li je sretan ili nestretan, ili muško ili žensko, koliko imo je agile i tako dalje, a u prethodnim hadisima je spominuto to, znači da su već te faze, već prošle tri faze. Ovo me još dodaju... Oni učenjaci koji su novom stavu da se znači, duša udahnjuje nakon 45 dana, odnosno između 50 60 dana, dodaju to da je savremena medicina potvrdila, naravno savremena medicina je lako da potvrdi, ali imaju aparat i imaju mogućnost da to, da to u savremenu dobu da se utvrdi, otvrdila je savramecina da se ove tri faze stvaranja fetusa dešavaju prvih 40 ili 50 dana. Između prvi 40 50 dana sve tri se ove faze dešavaju. Znači od kapis sjemena do ugruška do komadi mesa. A to znači da je hadisi od Huzefe da je precizniji u opisu u opisu udahnuća duše i ove tri faze, da se to sve biva, do, dešava do 42. i 45. noći kako došlo u tekstome hadisa. Znači, ova činjaca, znači, probjerite ta, sa strane medicine, to se može danas lahko probjeriti, čak preko interneta, a, da se sve tri faze dešavaju prvih između 40 i 50 dana. Na osnovu toga, Allah zna najbolji, bliži je ispravniji stav, znači, da se duša udahnjuje tak, tak, znači, da se duša dosta ranije udahnjuje, odnosno oko 50 ili 60 dana, znači, pred kraj drugog mjeseca trudnoći. I uzimajući stav onih učenjaka koji kažu da je dozvoljeno izvršiti abortus sve dok fetus ne postane insan, a ne postane insan dok mu se ne udahne duša. Do tog perioda, do 50. dana, e, dozvoljeno je izvršiti abortus, abortus ako ima potreba dano za tim, znači onda neće se pristupati o abortusu, osim da neko ima potrebu za tim. E, a mi smo rekli, znači, da su hanefije, i e, šafi uzil stav da je dozvoljeno dok se ne uda do 120 dana. Tako da je taj njihov stav sa te strane upitan. Bliže ono čemu su Hanabe koji kažu da dozvoljav čin tabortus u prvi 40 dana dok je kap on su tomaču dok je kap sjemena. A vid do stvari prvi 40 dana je u stvari ni kap nije nego prođe sve četiri e, te faze. U svakom slučaju znači ovo ovo ja pa ove stvari ovde što sad govorimo ovo te rijetko gdje da se naći da se pročitati da se o tome govori. Uglavnom Kada neko komentariče udučeni ljudi, uglavnom se vraća ono što je zabilježeno u knjigama. A to je ovo da je, da su tri faze, da se duša na, odahnjuje nakon 120 dana i to je sva priča sprenosi iđma učenjaka i idemo dalje. Međutim, je se kad malo bolje analizira, detaljnije uđe u govor o ovoj temi, doćemo do ovih rezultata. Doćemo do ovih rezultata i nije ispravno tvrditi da je iđma učenjaka da se duša odahnjuje nakon 120 dana nego je ispravno reći da ima učenja da se udahnjuje nakon ove tri faze, a većina kažu da je to nakon 120 dana. I time smo završili uh, ovaj prvi dio uh, Hadisa koji govori o tri faze i uh, nakon toga tema, i da mu se da Allah šanom pošalje meleka koji je zadužen za udahnja, udahnjuć, udahnuće duše i zadužene zapisanje odredbe uh, djetetu koje koji je u obliku fetusa koji će se roditi, pa, pa se, da su navedene te stvari koje se njemu zapišu. Uh, Ode učenjaci neki spominju uh, naravno za ovu meselu udahnuća duše uh, vezane su i druge mesele. Malo prije sam to spomeno. Uh, a to je ako dijete bude pobačeno nakon nakon ove tri faze ili četiri mjeseca očenjacu, pošto su većina očenjaka bila na tojima da se duša odahni nakon 120 dana, kažu eh, kada se dijete pobaci nakon, sto, eh, nakon četiri mjeseca odnosno 120 dana kaže tada mu se tada je propisano mustehab da mu se klanja dženaza eh, složni su da mu se klanja dženaza kada se dijete rodi i pusti glas, proplače. Rad u pednom slabom hadisu. Kada dijete bude rođeno i pusti glas, proplače i nakon toga umri, slože su učenjaci da mu se tada klanja dženaza, da je važiv klanjati dženazu. Prije toga, od udahnuća duše do rođenja i kad proplače, znači u tom periodu je mu stehav da mu se klanja dženaza. Znači, ako se ne bih klanjala dženaza i ukopala se onako, znači nema grija u tome. Sve vezano za pitanje znači, udahnuće duše. Ako uzme da se duše udahnuje znači, između 50-60 dana, trudnoći, a, po, a, znači nakon 60-og dana, ako žena pobaci djete, ako žena pobaci djete, znači ispravno je bilo da mu treba, da mu stehap klanjati dženazu. A, za, ova, za ovaj hadis ili ajete spomenute je vezano i tema I tema toga kada je žena unifasu nakon pobačaja. Kada se računa da unifasu kada se računa da je unifasu. Većina učenjaka je na stavu da kada žena pobaci djete i uh, vidi se da je to djete ima oblik insana. Znači ima ruke, noge i glavu. A to je ono kako došlo u koranskom ajetu. Muhallaka. Uh, mudga muhalaka. Komad mesa koji ima izgled stvorenja, ljudskog stvorenja. Znači ima glavu, ruke i noge. Ako tako pobaci dijete većina učenjaka je na stavu da krv koja izlazi tada da je krvni faza. Ako pobaci dijete a nije formirao se izgledni sana, znači udovi i glava, kažu neklanjamu se, pa pardon, ne računa se krv koja izlazi, ne računa se da je krvni faza. Ako je pitano šta vam edukat zato nema dokaza nema nijednog širijaske argumenta koji kazuje, nego to i štihadulemi koji kaže u tome ako je, ako je znači, fetus ima formiran izgled, krv je nifasa, ako nema nije krv nifasa, tako nešto nema. I onda imamo drugi stav učenjaka koji kažu da to nije vezano, pošto nema argumenta za to, od savrima učenjaka je taj stavđer zastupao šir Albani, kaže nema dokaza za ovo što oni spominju islamski pravnici sve četiri mezeba, nego kaže Ibrete u tome krv koja izlazi. Ako nakon pobačaja izlazi krv, koliko god dugo da izlazi, ona je krv fasa, jer je posljedica nakon pobačaja i broji se nifas, a nevezano, znači, kada krajiva će su dešli da žena može pobaciti, a da ne vidi ono što je pobacila. I onda bi morali računat po, po, a, znači po mjesecima. Kada, u kojem mjesecu djete dobije izgled Uh, uh, fetus, kada dobije izgled insana. I onda se opet vraćamo na tu, na, na ovo razilaženje kovo kroz ove faze. Ako je po prvom stavu učenjaka, ako je faza uh, faza uh, fetusa da dobija ruke i glavu, uh, treća faza, znači unutar treće faze, to je znači nakon 80. dana, Po, po prvom stavu čenjaka. A po ovom drugom stavu čenjaka koji kaže da se uša odahnjuje od 50 do 60 dana, uh, ispalo bi znači, da djete dobija izgledni sana u ruku i nogu i glavi dosta ranije. Znači, čak nakon 45 dana, 50 dana. Što, znači Vidimo praktično da oko toga znači, imamo uh, na osnovu ove mesele odahnuća duše i tri faze, tri kada, kada se dešavaju, imamo posljedicu toga o ovim meselama uh, koje sam malo prije spomeno. Zatim u hadisu došlo da se, znači, nakon te tri faze, povećinu čunjaka nakon četiri mjeseca, da se vrši Kitabetul Kadar, znači pošalje se melek, koji zapisuje šta će se sve dešavati, šta, šta će bit sudbina tog djeteta. I na ovom, na ovom mjestu učenjaci spominju neki učenjaci komentarov hadisa da, da u stvari, jel, ovo ukazuje na to da inače kader, tema kadera, odredbe, koja je Allahova tajna, mi ne znamo što nam je Allahi odredio, kažu kader, na osnovu ovog razumije se, da kader i drugi širijskih argumentata, kader ima četiri neke faze, četiri oblika, četiri vrste kadera. Kaže imamo kader koji je koji je jeomi, dnevni kadar koji se ostvari. Allah džašanuh ima svoj kadar koji se svaki dan ostvari. Ostvari od ono što je zapisano prije stvaranja. Kulja jeomen huva fi šen. Dokazuju da sad ima, a eto, svaki dan je on, Allah džašanuh svaki dan nešto radi, nešto, ne, neki kadar se ostvari. A onda kaže imamo imamo godišnji kadar. Godišnji kader koji se određuje u, u noći liletu kadra. U noći liletu kadra se... Obznani, melec, obznani melecima šta će se dešavati i obznani se narednu godnu dana šta će se stvorenjima dešavati na dunjavku. Imamo znači, taj živo, kader životnog vijeka a to je ovaj utrobi, utrobi znači kada je fetus utrobi majke tada imamo taj kader koji je, koji je kader životnog vijeka insana. Jer tu se spominje šta će mu sve znači, dođe melek i zapišemo sve šta će se desiti. A onda imamo onaj opći kader, imamo opći kader, znači koji od, od, znači, od stvaranja, od početka stvaranja do, do sunnjih dana, sve što će se desiti. Znači sve, sve ove četiri vrste, četiri oblika kadera ukazuju šarijaski argumenti. <gled> Naravno što se tiče kader je tema za sebe, ona ogromna tema. A, toliko je kuranski ajeta i hadisa koji govori o kaderu, znači da, da su to posebne teme, onima su posebni, jer se moraju držati a, a, a, znači da imamo poznati one, one četiri a, četiri merahila četiri musteve četiri stepena kadera a, i moraju se sve četiri da se vjeruje poznato je da su određene sekte koje su kadere negirale, oko kojeg su zapili odate su je ovaj sekta kaderije i dževrije o tim imenu zbog Qadera, zbog pogrešno razumijevanje, tumačenja kadera. Uglavnom što se tiče qur'anski ajet, nam je dobro poznato da je Allah zašanuhu, kao što došlo u ridosom Hadisa Abdullah ibn Amra, radijallahu anhu, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Abdullah ibn Amra, radijallahu anhu, kaže inna Allah je me Qadera khalqi qable en jahluqa samavatu u arda bih khamcine elf sene. Kaže Allah zašanuhu, zaista Allah zašanuhu odredio kader stvorenja odredbu šta će šta će dešavati prije nego što je stvorio nebesa i zemlju za 50.000 godina. Znači to je da ovo je osnovni šerijalski tekst koji govori znači uh, koji govori o tome i opće prihvać kao ale suneval džemaa kada je Allah ješao odredio ovu odredbu za koju mi vjerujemo, kodma je rukno jedan ruknova imana da vjerujemo da je sve određeno, da je sve dešava od kadera, da je da je sve sudbina. Ne ima slučajnosti. Ma sabe musibetin fil ardi wala fi illa fi kitabin qabla an nabraha. Kaže nezađe si vas nikakav musibet na zemlji niti u vama samima. A kaže da to nije fi kitab, da to nije u levhil mahfuzu kitabu min qabla an nebra. Prije nego što se to stvori na dunjahu, to je već zapisano sve. Sve nam je određeno. Jedini problem kod nas to što mi ne znamo što nam je određeno. I to nije toki problem, to je dobro da ne znamo. Poznate onaj hadis Mutefekun Alehi uh, koji je od Ali radijallahu anhu u kojem kaže, poslanik sallallahu alayhi sallam ma mi nefsim men fuse ila wa qad mekaneha min al dženneti a u nar. I ovo je još dodatnija stvar. Znači ne samo da ti je sve određeno nego ti je i određeno hoćeš li u džennet ili u džehennem. Kaže nema duše udahnute a da daje Allah dželešaanu ni odredio mjesto u džennetu ili vatri. Wa illa kad katabat shaqiyatan aw sayyidat gazi Allah džanu da znači, će odredio mjesto u džennetu džhennemu odnosno odredio hoće li biti nesretna ili sretna. Naravno nesretna koja završi u džehennem sretna ona koja završi u džennetu. I to se ta, misli na tu sreću koja spominjate u hadisu. One stvari koje spomenute šta melek koji udahnjuje dušu, šta zapisuje toj, tom novom insanu koji će se roditi. Pa je onda jedan od ljudi reagovo na logičan način što bi svako od nas reagovo kaže, ja Rasulallah efelea nemkutu ala kitabina i ovo lahu poslaniće pa onda zar se onda osloniti na ono što nam je zapisano? Ako je sve zapisano, je kar ibn amel, amal počemu ostavi djela rad, sve je zapisano, sve. Šta ima vrate, šta se imam truda, sve je zapisano. Kako ćeš završiti, gdje ćeš završiti? A onda poslanik sallallahu alejhi ve odgovara na poznati onaj poznati način, poznate se al-amalu fakulun muyeserun limakhulqalah. Kaže vi radite. Svakom će biti olakšano ono za što je stvoren. Amma ahli sa'adah kaže što stiže stanovnika sreći odnosno dženeta fayusarune li amele ahli saade njima će biti olakšano, Bit će olakšano da radi dijela ostanovnika dženeta oni znači djela koja vode da budu stanovnici dženeta a uma ahli shikabe fayusarune li amele a oni kaže uh, nesretnici odnosno uh, uh, oni koji će završiti u džehennemu njima će biti olakšano da radi djela džehenemlia pa je spomeno jel u suri Leil, pa a meno ko ata vot da spomenu taj kuranski ajat koji je vezano, vezano za, za ovo što je spomenuto u hadisu <kuh> znamo i hadis i drugi da je drugi dirodosani hadise u nekoliko rivajata koji je došo da Alagešanu da Alagelešanu uh uzeo rekao, rekao za jedno stvorino pardon rekao za jedno stvorenja ljudi rekao ovi su ovi će u dženet a za drugu skupinu rekao ovi će u džehennem Znači već je određeno, već se od nas zna ko će biti dženetlija, ko će biti dženemlija. I naravno oko kadera ovdje postoji raznorazne šube. Ako ti je odriđeno, kako ti je određeno, postoji pravdanje, pravdanje sa kaderom kad neko radi nešto ne radi praktiku je velovna praktiku je vjeru kaže Allah mudri ide da tako rad ne radim to je tema za sebe znači on je se može posebno pričati i govoriti ljudi imaju raznorazni šube oko toga i zaista znači nastale su određene sekte u ovom umetu zbog poimanja razumijevanja kadera i to dvije krajnosti ima među sektama kaderija i jebrija jebrije koji kažu jebrije koji kažu kažu ne možeš ti ništa rad nemaš ti svoje volje uopće sve što radi što ti tumuraš rad Ne imaš apsolutno svoje volje. Sve što radiš, znači ti si prisiljena da tu radiš. Kad je obrnuto, oni kažu sve što radiš, radiš svojom voljom. Nema Allah što je udjela u tome. Jer kaže, da ne radiš svojom voljom, onda, i to je ta osnovna šuba. Ako ne radiš svojom voljom ono što radiš, kako ćete te kazniti za loša djela? Možete, logično da te kazni za, za, za kufru i nevijerstvo džahenemom, ako si svojom voljom izabrao kufr. Ako te Allahšanu odredi da budeš keafir, kako će te Allahšanu kaziti džehennemom, a on ti odredi da budeš keafir? I to je ta najveća zamka po pitanju kadera u koju upadnu mnogi ljudi kada je čuju i ne rešava, on se do kraja života, umre na tome, a nije jasno. Kako to je Određeno nekom da, da, ovaj, da bude džehennemlija i onda i onda, bude, i onda bude kažen zbog toga što mu određeno. Gdje je tu pravda? Znači, ovako dolazi. I zbog toga su nastale ove dvije ovaj ove dvije sekte, oko tumačenja toga. A ah, ehlo su nevali džemaje između toga. Uglavnom, o tome treba posljedno drža predavanje da se to razumila ta tema. Eh, Nastava hadisa, odnosno treća ili četvrta cijelina u hadisu, govori o onom što je također jako neobično. Mnogi kada čuju ovaj dio hadisa, eh, znači, ostanu veliko u nedomici. A to je što je došlo ovdje u hadisu, znači, spominuto da... Da Znači, kaže, neki od vas, kaže, radit će dijela stanovnika dženeta, dok ne budu, kaže, dok ne bude između njega i dženeta, kaže, koliko, koliko lakat, pa će ga pre, preteknuti njegova, njegova odredba, ono što je mu određeno, pa rad dijela eh, od stanovnika dženema, pa će ući u dženem. Pa se onda poslije, kako to, je čovjek, znači, prvo što spada slika pred tobom što se formira, to je da čovjek recimo, godnama bude, bude od vjernika, radi dobra dijela i pred kraj života uh, pretekne, ga, pretekne ga kader i ostavi dobra dijela, uh, počne da radi dijela kufra, odnosno, nevjerstva i završi ko nevjernik. Pa neobično to, jel? Neobično ta, takva situacija. Kako se to može da se otkutuo? Šta je razlog tome? Hadis govori, govori o tome da će biti takvi ljudi koji će ovako završiti. E, e, supratestovacija, da će godnama osoba biti na, na dalaletu ili na kufru. Živite većinu života tako. I pred kraja života prestikne ga odredva, vrati se, vjeri, postane vjernik, pokaje se i uđuđenet. On se postavlja pita, pa dobro, e, hadis ukazali način da, da će biti takvi ljudi. Al kako šta to može biti? Šta to može biti kod ove osobe da godnama bude uvjeri i na kraju završi na kufru i uđuđenemu? A šta to može biti u ovu osobu? Šta je te osobe. Da ovu koja godinama, decinama bila na, na dalaletu, na kufru i pretkada života se vrati, vjeri, pokaj i bude stavljena dženeta. Vječnu dženetu. Ovo ovaj je vječnu dženem. Šta je to u njima? Kako razumije to? Šta radi? Koja, šta je to u njihovim grudima, u njihovim prsima da završi na ovaj ili onaj način? Međutim, suština hadisa, pojenta je hadisa, ovog dijela hadisa, da govori o nečemu što je pojašteno u drugim hadisima. A to je da je sreća i nesreća, odnosno džennet i džehennem bihase bil hauatim. Znači, džennet i džehennem su shodno našim završnim dijelima na kojim završimo. To hoće da kaže hadis. Znači, ibrjet na onome na čemu završimo. Znači, nema da dođemo na sunji dan kažem, čekaj, ja sam četiriz godina bio vjernik, deset sam bio kafir. Naci logično znači više je bio sam vjernik nego kafir. Naši uh, ka to izvagamo znači treb završiti u genetu. Nije ibret utame. Ibret je na čemu završiš. Ibret je na čemu završiš kao što imamo na klasi primjer onoga ashaba koji je došao za vrijeme bitki i pita Allahov poslanika kaže očice ja došao sam očice se priključiti u borbu da se borim ili da primim islam. Pa kaže uh, poslanik kaže Primi islam pa se bori. Pa je primio islam, borio se i preselio. Preselio kao shahid. Nije klanjao namazan jednog čitav život prije toga bio na, na, kao mušik kao kafir I, i jednim kratkim periodom života završio, e, završio kao şehid onso ka, išela kao dženetlija <toslim> Došlo je vjerodostojni hadisu koji bilježi imam Ahmed ibn Madže ibn Hibban u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem inemela amal bi zaista se djela vrednoju gledaju po njihovim završecima <toslim> Kaže kel vi a iza tabe a'lahu tabe asfaluhu kaže to je poput kaže poput onog što bude u posudi kada je kaže dobro ono što je na vrhu dobro bude i ono što je ispod misli se kada se stavi recimo uh, mlijeko voda ili tome slično ako je mlijeko na vrh mlijeka kaže ako ono što je na vrhu gor bude dobro znači nije pokvarlo i ono što je dolje nije pokvareno Kaže je habusta ta'alahu habusta asfelahu kaže ako ono na vrhu se pokvarlo bude pokvarno i ono što je na dnu odnosno u hadisu od sehla ibn sadija se prenosi da je vjerovjesing sallallahu alejhi ve sellem da su bili, da, da je bila bitka znači bio je, bila je bitka susreli se znači s jedne strane poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa ashabima s druge strane mušici I među ashabima bio režul kaže la ja dao shadatan wala fadhatan illai taba'ha wa yadhribuha bisayfi kaže među ashabima je bio čovjek kaže koji nije nije dozvolio znači odnosno slijedio je svakog onog koji pobjegne izmakne se skloni se od neprijateljske vojske slijedi ga i ubije ga svojom sabljom odnosno a, riječ je o velikoj borilačkoj vještini ratnoj vještini sposobnost u ratovanja. Pa su rekli, kao fe kalu, ma eđze, minnal jevom ehadun kema eđze u fulan. Kaže, nije niko dao udjela i neće imati nagradu od nas, kaže, danas kao što je uradio ta ta osoba. Ovo, govori se ovom borcu. Kaže, fe kala rasulullahi sallallahu, ali sem huve min ehlin naru. Kaže On je ostanovnik vatri. Hadee se Buhari muslim, svoja dva sahija. To nara zbunla ozhabe. Fakala ređul min naqom, kaže pa jedan od ljudi rekao u sebi, ena sahibu hu, kaže, ja ću bit uznik, družite sa njim. Fattaba'ahu, feđuriha ređul gđurhan šedida, feđu stađele mevte. Pa, kaže, slijedio ga, pratio ga šta radi. Taj, znači, taj borac, hrabri, dobri borac, ratnik. Kaže, pa ga je slijedio, bio je ranjen, jakom, žestokom ranom, velikom ranom. Kaže, festađale mevut, fveda nasle sejfihi ala l-ard, wadu babahu, bejne thadjehi, thumme tahamele ala sejfihi, faqatale nefsehu. Kaže, ubrzalo je svoju smrt, tako što je, kaže, stavio kaže svoju sablju, okrenuo je znači onaj, onaj zadnji kraj stavio na zemlju, a okrenio znači onu oštricu prema svojim, stavio na sredinu svojih grudi, kaže, zatim se nageo prema sablji i ubio, znači nageo i probao samog sebe i ubio samog sebe. Fe harajđa ređul ila rasula sallallahu alim samog fekal, pa je čovjek izašao Allahom posljednik sallallahu alim i rekao rekao je, taj čovjek, došao je kod verovijska i rekao, svjedočim da si ti Allahov poslanik. I kad spomenu tu priču, koju priču, šta se desilo sa čovjekom? A prije toga poslanik sal Allahov, ali se rekao za njeg da je ostanovnika vatre. E sad se ovdje narodno postavlja pitanje, jel je, je, je, se ovdje misli ostanovnika Vatri, da da će biti vječno u džehenemu, ili će biti, kažnjen za samoubijstvo, bit će kažnjen u određeno vrijeme u Džehenemu, ali pošto je bio vjerni, umro na lajda hilaj, bit će vraćen u Dženet Katat. Jedno i drugo tumačenje može da se razumije razumi iz hadisa. Može se razumjeti da je bio munafik, može se razumjeti da je bio munafik i da je zbog toga njegov zašetak u Džehenemu, znači vječno, a može se razumjeti da je znači da je bio mu'min, da ima osnovu imana Međutim, uh, međutim znači ovde napravio grešku da je samog sebe ubio, izvršio samoubistvo, napravio tu grešku i da će da znači, zbog toga biti kažnjen onako kako spomeno Vatorom. Ali znači na određeno vrijeme. Kaže Poslanik sallallahu alajhi ve sellem na ina ređulele la yamelu ehli ahli jennati fima nas. linas. Kaže zaista čovjek radi dijela stanovnika geneta kaže u onome što što vide ljudi, što je što je vidljivo ljudima. وَهُوَ min أَهْلِ نَارِ A on je od stanovnika vatri. وَاِنَا رَجُلَ لَيَامِلُ عَمَلَ أَهْلِ نَارِ فِي مَا يَبْدُلِ نَاسِ Kaže, za ima, ima postoji čovjek, ima čovjek koji radi dijela stanovnika vatri u onom što vide ljudi. وَهُوَ مِنْ أَهْلِ جَنَة A da on bude od stanovnika dženneta. A onda u Rivajtu kod Buhare je došlo, kaže, اِنَا مَلْ أَمَالُ bil khatim za istase djela vrednuju po njihovim završecima na čemu završiš i ovo stvari govori jedna krupna velika stvari ibrete ovog adisa poenta ovog adisa utome znači da mi kao vjernici moramo znači nemamo odmora u praktikovanju vjeri. nema sigurnosti dok kao što kaže ima ahmed jednom rukom jednom mnogom ne zagazimu Znači, nema odmora, nema sigurnosti u tome. Da budemo sigurni, da im, bude emn kod nas, da smo mi inšalo, nahaj, mi, smo, mi smo pravi, mi smo nispe na kide, mi smo džanetlje, inšalo, a ovo ima da se ostalni, Allah smiluje. Znači, tako razmišljaju, to je pokrešeno. Ovo hadis, hadis govori proti toga. Znači, naša stalno, stalno nastojanje, da budemo na najboljem nivou praktikovanja vjeri, da se bojimo za sebe, kao što se bojali o shabi, znači monafikloka u stvari ono što prikazuje što ljudi vide jedno kod njih a ono što se nađe nekad kod njih da se u njihovoj nutreni razlog i ono što se što se vidio vanjskih dijela znači ne nifak onaj koji izvodi izvijeri nego nifak nifak onaj u, u, u dijelima koji ne izvodi izvijeri znači hadis nam govori o, o, o tome znači to fima jebdu nas kao što došlo u ovom rivatu muslima kaže ono što se što ljudi vide vanštinom, Da tu, kaže išaret, da ono što je u grudima ljudi niko ne zna osim Allaha Đelešanu. Znači, niko ne zna šta je u grudima ljudi. Allaha Đelešanu mu može pomoći u ovu vjeru sa ređulom, munafikom i keafirom. I vanšćinu nama tu odjeluje, allahu ekver, jes nam ovaj islam pomogao, jes ovaj odradio poslu i tako dalje. Međutim, njegova nutrina bude batil i pokvarena, a Allaha Đelešanu pomogne vjeru. I to ima u tekstu hadisa Buhari i muslima. Inna laha ala insuruhada din berređul fađil kafir. Kad došli ili kafir. Znači, znači, Allah će vam pomažiti vjeru sa čovjekom, kafirom ili fađirom. Znači, grešnikom jedno drugo. Može grešiti tko kafirom? Veliki grešnikom i kafirom. Što ne znači da što radi od kufra i od velike reha da je to, da je to u redu. Da to nema vezi, nema vezi da radi. Može vam pomoći. Znači, nije to ta logika. Ali Allahu džeshoanu znači, Allah je moćan da pomogne svoju vjeru isak je aferom. Mi se ne trebamo oscirati. Mi trebamo pomoć Allahu vjeru da bi sebe pomogla. Allah džeshoanu pomaže svoju vjeru, nego moramo se skirati za sebe. Na čemu mi da završimo? Da ne bi potpali pod ovo ovdje da nam, znači, da nam završnica bude od, od onih, znači džavša od onih koji će raditi vanšna dobra djela i na kraju da nas petekne kader i da završimo da sada sačuva da završimo u nečemu što će nas odvesti u dženemu privremeno ili stalno ili vječno. A onda se postavlja ovdje pitanje, a to možemo, poslednik bude to i nagradno pitanje. Šta je to što može biti razlog da osoba bude dugo, dugo vremena na hajru, po vanštini i na kraju završi na dalaletu, na kufru ili na nekim velikim grijesima zbog koji će dugo biti u dženemu? Šta je to da osoba bude dugo godina na dalaletu, na kufru I onda Allah učini, da neki sebe, mi imamo odredbe, ne govorimo o odredbe, odredbe je, mi ne znamo odredbu, da ta osoba se pred okrene i da bude od, od vjernika, završi u vjerniku, završi u dženetu. Dženetlija pravi. Šta je u utrobama tih ljudi? Jel to ima nešto što se može razumjeti, što se može dokućiti? Prenosi se od Abdullaza ibn Ebir Rauwada, kaže hadartu rajul indal maut yulaqanu laila laila kaže prisustvovao sam uh, bio sam na smrti čovjeka kojem su drugi govorili vršili mu talqinono reci la ilahe illa na smrti što mu stehab kaže faqala fi akhir ma qala kafir a one kaže na kraju što je rekao rekao za sebe da je kafir pazite čovjek na smrti ljudim govori reci la ilahe illa Reci da hilala i on za sebe kaže da je kafir. Zadnji što je rekao, on je kafir, na tom umru. Kaže, oma tala zalik, i na tom je umru. Kaže, fe se eltu anhu, pa sam pitao za njega o njemu. Fe idha huve mudminu hamrin. Kad ono, kaže, bio je notorni pijanca. Odnosno, hoće da kaže da u stvari, da osoba ako ako se ako, a, znači, učvrste se u negativnom smislu, na grijesima određenim, takve osobe, teško mogu, znači, god rade određeni grih. Iako, a, znači, u osnovi su muslimani, pripadaju umetu, na kraju da izgovori laj, laj, laj, ne može. Ne može. Kao što kaže Abdul Aziz, kaže itakudunub, na osnovu ovog, što je rekao, kaže, čuvajte se griha, je Čuvajce grijeha, jer grijesi su ti koji su njega dobali u ostanje. Da nije mogao reći da on, da on umire kao, kao mu'min, on da kaže la ila hilala. Pasite, njemu govori, reci la ila hilala, on za sebe kaže ja sam kafir. I umri na kufru. Odnosno šta, prevagno ko njeg ono što je bilo prevladavalo životu. Eksatu kod nas ono smiješno, zamislite čovjeka godinama nik tio nikako da ide u džamio i da klanja, ništa da radi, onda on umre i onda vamo njemu plaćaju, plaćaju uh, niti tio da uči Kur'an normalno, nije znao za Kur'an. I onda on umre i onda vam 40 jesnica, sedmina, vamo ono, on njemu kao da da okladiraš. Znači, to je to, to, apsurd totalni. Čovjek još dok života nik tio ništa tu da radi, onda sad ti njemu da nakon njegove smrti da tu nad dok na On sam da ustao da reku neću tu ja da sam dio da radio, nemojte mi tu raditi. Znači, to su neki I, i, odnosno to je devijacija ovjeri, vjeri da čovjek do vrema života ništa ne radi u vjeri pa kad umre onda misli da se može to s parama plaćanjem doknati da, da mu se nabaca na njegov konto se vapa nakon smrti njegove. To je smiješno. Ibrite u onom kako je on živio. Odnosno hoće da se kaže kaže Ibn Ređeb kaže fil džumle uopćeno rečeno vezano za ovu za za zadnji način da se dijela vrednuju pre, prema završajicima po zadnjim dijelima kaže fel havatimu mi rathu se vabik Ono kako će završit, kaže to je naslijeđo kako si prije toga živio. Ono kako ćeš završit, kaže to je naslijeđo ono kako si prije živio. Uh odnosno da bokšamo s ovim odgovor na to kako pojasniti one koji uh, koji godinama radi praktiku vjeru i umru na kufru, presegne ga kader, onaj godinama bude na dalaletu na kufru, pa pre kraja života vrati se vjeri i završi u dženetu. Kako to pojasniti? Pojasni znači ono, znači ne možete se drugačije pojasniti, osim da su oni imali u svojoj nutrinji, znači u svojim grudima, u svom srcu, nešto drugačije što su ispoljavali vanštinom. Znači nešto drugačije su imali u od onog što su ispoljavali vanštinom. I kod onog koji je radio vanštinom dobra djela, unutrinju unutri, svoju srcu, u svojoj duši ima nešto drugo, što je ga dovoljno da završi kako je završio. Onaj koji je vanštin loša djela, ili kufer, u svojoj duši, u svojom nutri imao nešto drugo što je na kraju prevaglo da završi na ono čemu je završio. Dogačije se ovo ne može ni protomačiti. I zbog toga, znači, ređe Bode navodi nekoliko imena od učenjaka, od Selefa, koji su imali veliku brigu, koji su imali veliku brigu oko toga kako će završiti. Kako će završiti? Izražava to za riječima strah kako će završiti na koji način će završiti zbog ovog hadisa jer i kako završiš i prenosi se kaže rečim od ashaba i nakon oni njih najbolje generacije ashabi tabiini tabiini prenosi se od sele fosaliha kaže enohom je hafuna ale enfusihi nifak oje šteddu qalakuhum a džezahum inho kaže oni se bojali za sebe muna fitluka I kaže imao sam jaku veliku brigu od toga, da nismo na afci. Odnosno kaže: "Mu'min je hafu ala nifaq al-asghar." Kaže mu'min se boji za sebe malog nifaka u djelima, znači. A što se boji malog nifaka? Zato kaže što mali nifak prevagne na kraju pa pretvori su u veliki nifak kad u neko kogo neko neko reče unutra ima puno ja, malog nifaka. A mi smo pojasni, na znači džimaj jasno pašao hadisom ko šta je mali nifak. On kad prevagne kod osobi, znači on znači prevagne i pretvori se u veliki nifak. I to nije nemoguće. On odvede do velikog nifaka i osobu izvede iz vjere. Odnosno to su stvari one one kaže kako oni kažu desai su su hafiyye. A kaže, to su one otrovne, ružne, ogavne stvari skrivene u nama, kaže, koje uzrokuju nama da imamo ružnu završnicu. A, a zato je, kaže, poslanik sallalahu ala selem, kaže, stalno, dovio, često, dovio, poznato nama dovo, javamo, kalibela kulubi sebit, kalbi ala dinik. O, ti koji obrčeš ljuska srca, učvrsti moje srce na tvojoj vjeri. A narodno, u uh, drugim hadisima uh, što je hadis u Muslimu i Bukhari postan Nisan kaže uh, innel kulube bejne usbu ayni minnasabi min ilah kar juqallibuha kajfeša kaže zaista su srca između dva prste Allaha subhanahu ta'ala kaže juqallibuha kajfeša okreći srce Allaha čanuhu kako hoće pošto su naša srca u rukama Allaha čanuhu između prsteju Allaha čanuhu znači uh, na nama je Nadamaj je da, da često dobimo lašan da nas učvrsti, da nas sačuva, da se bojiimo loših djela i loših završetka. I nadam se da je veliki ibret u ovom hadisu, molim Allahu da nas učvrsti u vjeri, da nas učini e, svojim iskrenim e, vjernicima, da završimo, da budemo odahlo se a ne šekavete, da budemo stanovnika, stanovnika dženeta, da završimo u dženetu i da završimo sa lijepim završetkom. Subhanak Allahumma ve bihamdik ešhedu an la ilaha illa ente, estağfiruke ve etubu ilaik.